Autezkunde kanpaina abiatu da, bainan giroa amotxel sendida. Departamentuko Autezkunde hauen zailtasuna, kaipatu ditugulenik Cecil Duflorekin. Eh, ba, a plusieurs difficultés. La première c'est que euh il y aura des desberdinak badira lehena kantonalamenduen zatiketa berria. Neorkeztu zatiketa hori ulertzen, beraz ezin da la... erran la... kanpaina motivagarria denik. Alors, même, ici, euh, en Pays Basque, des enjeux dans les cantons, ja, Alta hemen ere badira, badira inbat gauza jokoan, horregatik uh, ekologisten ondoa naiz Euskal Herrian ere, naiz eta kantonalamenduen arabera konfigurazio desberdinetan aurkezten diren. Jo, zein dut amo ici dans le dans diferent, ki répondu a situasión politik de chak canton. Departamentuan defendatuko dituzten lan ardatz nagusiak, esplikatu dizkigu a beaucoup d'enjeux environnementaux ici, il des enjeux sur la reconversion notamment uh, abaion gauza initz dira jokoan ingurumenaren aldetik. Baionan Pierre industrialaren aldetik, kutsaduraren aldetik, garraioen inguruan hor da, LLCBaren proiektu inutila, miliarka euro surgatzen dituena milioika euro behar ditubularik oringo trainbideak berritzeko. Pu fer la ligne existante et qu'on peut faire avancer d'autres proialek Gaiia batez ere kolegiotako janaria, janari biologiko eta hurbilekoarekin, Gaiia initz landitzakete ekologistek departamentuan. Europak eta estatu batuek plantan esarri nahi duten tafta merkatu libererako akordioa aipatu dugu berekin, gisa hortako akordioen kontra mobilizatu behar dela azpimarratu du. Ah, ben, je pense que c'est indispensable de très mobilize ezin tre bonuz, ezin bestekoa da mobilizatzea, negoziazioak isilpean ainzinatu baiitz ziren. Arrgitasuna behar da, beraz bai nazioarteko akordioak izan daitezke bakearen eta nazioarteko kolaborazioaren baitan kokatzen dira, bainan ikusi behar da zainarritan. Bizzukel ba CC sur inaffeblismo ekoizpenen kalitatearen ahultzeak hartzen badute laborantzaren ahultzea ez da onargarri. Beraz, berdeak mobilizapenetan gira, bainan parlamentuan ere, nik ekarri baitut ezta bai da, Frantziak jarrera usarta ukan dezan akordio horren inguruan. Portel deba avec les en charge du sujet pour que la France ait une position courageuse dans les discussions européennes Euskal Herriari zuzenkiako loturiko gaietan, lurralde del aldarrikapena paris nola ikusten duen, galdegin diogu Cécile Duflori. D'abord je ne le vois pas de Paris parce que moi je comprends très bien cette aspiration à avoir euh, un territoire qui euh, a une gestion qui... Ez dut paristik ikusten, arrunt bat egiten baitut bere nortasunarekin batera doan lurraldearen aldarrikapenarekin. Ni lurralde kolektibitate baten aldenaiz, egia da idienkargoa handiaren proposamena erdibideko zerbait izan daitekela, haintzinatu behar da, batez ere kompetentziai dagokionez kionez, bere ordezkariak hautatzeko posibilitatea ukan behar luke. Et pour tout dire, je comprends pas la de Paris, la frivolosité. Eta gerran ez dutu lartzen Parisek euskal, euskal kolektibitate autonomearekiko erakusten duen hostasuna. C'est vrai qu'il une tradition jacobine française contre laquelle on se heurte. Egia da Frantzia jakobinista dela eta initzetan konfrontazioan girela, ikusi dugu notre legearekin edo hizkuntzen gaiarekin, baina aberastasun bat da nortasun azkarrak izaitea euskal nortasuna bezala. Pay que d'avoir des identités aussi fortes comme celle de l'identité basque eta Euskalherrian abian den bake prozesua ere aipatu dugu berekin dio eta armak ondoan Frantzia eta Espainak urratsak egin beharko lituzketela konponbidearen alde Oui parce que dans, dans les propositions qui ont été faites y avait évidemment un préalable qui était euh, la lutte armée c'était une évidence il un point... proposamenetan borroka armatua gelditzea galde egiten zen. Bigarren puntu garrantzitsu bat zen azken urteetan gertatu denaren ondorioak ezagutzea. La France et l'Espagne sont en retard sur ce deuxième point alors que effectivement le premier est acquis et donc je pense que Et gina azken urteetan gertatu denaren ondorioak ezagutzea. La France et l'Espagne sont en Uste dut, ce deuxième point alors presoen urbilketa eta adineko presoen libratzea, lasaikia ipatu beharreko gaiak direla. Duraproxmon de la liberación, de la liberación, de la agiz, es una cuestión que no se puede poder pose con Erran bezala, autoskunde kanpaina Moteldoa, ez da girorik, jendea bozkatzera joan dadin motivatzeko ideiak aintzina eman behar direla iduritzen zaio berdeen idazkari nagusiari. Mais faut porter ses idées. Moi, je pense qu'il faut faire campagne en portant des idées et notamment en portant les idées écologiques. Kampaina egin behar da ideiak ekarriz, batez ere ideia ekologistak bainan egia da klima politikoa estela motivagarria. Bah, extrêmement porteur, les débats politiques aujourd'hui sont pas très motivants donc il faut aussi essayer de remettre des sujets de fond et de dire Gaur egungo modeloa agortua da eta ez badugu beste gizarte eredu bat asmatzen ezkira hortik aterako. on s'en sortira pas donc il faut continuer assablement de de porter ses idées eta beren helburua departamentuko kontseiluan beren ordezkaribaten lortzea l'objectif c'est ça c'est qu'on ait un ou une conseiller général écologiste je pense que ça change les choses quand il a des écologistes qui, qui portent les projets dans les institutions c'est absolument décisif donc c'est pour ça que les copains sont très mobilisés que je suis avec eux